Jetzt muss ich erst mal gucken, ob die Waves oh ja nicht die Sides touchen. Immer dasselbe, Patrick. Lass uns oh, lass mal, mal was Neues anfangen. A ding ding dong. <lacht> yeah. Yeah. Uh. You touch so, mal. Sind wir auf der richtigen Seite, dass ich versuche... Oh, das war laut. Sind wir auf der richtigen Seite, dass ich jetzt nicht versuche, jemand anderes laut zu machen? Auf welcher richtigen Seite? Auf der richtigen Seite, der macht... Da schnippe ich. Nochmal. Das ist bei beiden genau gleich, lauter ja, Nice, Alter. ich mach kurz dieses Rillenmikrofon. Yes, okay. Das, das ist sehr schön, das Rillenmikrofon. Okay. Mm. Das ist schon mal durch durchschnaufen in der Hand. Ein stressiger Tag. Richtig stressiger Tag. Auch richtig. Stressige Woche, stressiges Wochenende. Oh ja. Da wollte ich eigentlich. Auch, wollt ich eigentlich ein Album anhören. Und dann ging das nicht. Und dann ging das aus irgendeinem Grund nicht. Warum oh, haben wir es eigentlich nicht auf der Fahrt gemeinsam gehört? Das war dumm, dumm richtig dumm, dass wir es nicht gemacht haben. Mm. Insgesamt acht Stunden Zeit in der, auf der Fahrt und Im nicht. Audi verbracht. Alter, Audi, Audi Gaudi. Immer gemacht. Wie viel hat der? Wie viel Pferde? Oh, der hat äh, 160. 60? Okay? 160. Was machst du da? 0 auf, auf 100? Also, 2 Sekunden. Zwei. Ah, äh. Okay. Ah, ja. <lacht> ah, ja. Ah, ja. Mensch. Du, hey, ich mein mein, mein, mein, mein Gaspedal, ist richtig durchdreht. Du hast jetzt die Doppelauspuffblende auch nachträglich gemacht. oder? natürlich. Er. okay. Und die Spinners kommen nicht die gesprochen. Spinders, die Spinner? Was heißt das Spinner? Ja, die Dollarzeige. Dollars, da, Dollarzeige <lacht> Spinner. Die dreht sich dann und dann seht ihr das ganz toll aus. Sind wir ein bisschen umeinander. Um rumgefahren. rumgefahren. <lacht> in der Gegend. Ja, was war los? Heute oh, habe ich hinguckt, die zwei, dass ich oh, er Patrick. Ich wollte eigentlich die Waves angucken, da habe ich oben diesen türkisen Schnipsel ähm, gesehen. Ja, voll aus Versehen. Sind es noch 60, 16 Takte? Ui. Oh, yeah. Ja, du warst äh, spontan mit, mit am Start. Ja. Hallo, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum, zum Podcast UFO. <lacht> <lacht> zum Carstenson cruso dem Podcast für gestrandete. Wow, war das wunderschön, hey. da war, er, da war er. Endlich hat er mal funktionieren. <lacht> ja, Schien an deinen Lippen. wir sind mal wieder eine, eine Woche und einen Tag später dran. Also später dran, Was? seit der letzten Folge sind acht Tage vergangen. Okay. Mm. Ich dachte, also, wir aufgenommen hab ich, haben einen Upload verpasst, oder was? Nee, nee. Okay. Und wollten gerade eigentlich was erzählen, als uns das Intro ja. reingefunkt hat. Einfach reingekrätscht. Einfach mal. Das Miststück. Drecksding. Wie gefällt es euch eigentlich, das Intro? Schreibt's mal in die trunter und lasst die Glocke da. In die Infobox haben mhm. wir es reingemacht. Ja. Patrick verlinkt unser Intro. Blinkungsgame, ey. Das war krass. Ich habe auch jetzt ein bisschen die Seite gepusht. Also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand jemals auf der WordPress-Seite war. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte jetzt Überschriften hinzugefügt. Alter Schwede. Also wenn das kein professioneller Podcast Podcast ist, dann weiß ich Beatbox, Beatbox. Willi, wahrscheinlich, wahrscheinlich der, der coolste im Bus. Du nicht. <lacht> du nicht. Oh Gott. Aber jetzt müssen wir es verlinken. Das verlinken, ich verlinke Ich Wunderschöne auch. Video. Wir sagen nicht, nichts dazu. Genießt, genießt. ist ein sehr schönes Video von unserer Abschlussfahrt. Eigentlich Nach Amsterdam. Nee, so eine Klassenfahrt bei einfach. Eine Anfangsfahrt. Techniker-Gymnasium, Backnang. Techniker-Gymnasium. Techniker, wir Techniker <lacht> sind richtige Männer. Ich bin auch voll der <lacht> hier. Erklär doch mal, wie man bei einer Spule dann äh, die... Äh, Der induktiv Dings kommentiert. Du weißt doch selber <lacht> nicht, warum ich von erklären? Du bist doch so Techniker. <lacht> ich bin, ich bin äh, der richtige Techniker. Ich, hab, äh, ich war so gut in Technik, dass ich sogar zwei Punkte im schriftlichen Abi hatte. Ah, okay, zwei. Ja. Dafür habe ich in allen anderen Fächern rasiert, wie die Jugend von heute sagen würde. Ihre, Ihre. Richtig rasiert. Ja. Nice. Ja, aber es ist ein sehr schönes Video von, von unserer Ich Anfangsfahrt. Und check bitte Gege. die Links, sonst mache ich das alles sonst. Ja, ja. Wir, wir verstecken einen Fake-Link, der führt, der führt zu einem, zu einem 10-Euro-Paypal-Gutschein. Gutschein. <lacht> das ist einfach ein Bild und wer den zuerst eingibt, das ist eigentlich schon der, cool. Der kriegt Was machen wir? Amazon. Amazon. Amazon-Gutschein. Kauflandgutschein. <lacht> ihr müsst uns dann aber auch schreiben, wenn ihr den gefunden habt. Ja, das wäre cool dann. Das machen wir. Wir kaufen uns jetzt die Leute. Wir kaufen die Leute, scheißegal. <lacht> Und dann macht auch noch bitte ein bisschen Werbung für uns, damit uns mehr hören. Ja. Nicht nur ihr paar, drei Schnübels da. Ja. Sondern, uns direkt ich meine, ihr ein... könnt es ja auch weiterempfehlen, wenn ihr es selber gar nicht mögt. <lacht> ja, schon. Weil dann obwohl ihr es <lacht> ja wieder feinde damit. Es ist doch so ein Win-Win, eigentlich. Du kannst deinen Kumpels weiterempfehlen, wenn du es geil findest, wenn du es schlecht findest, erzählst du deinen Feinden weiter. Das ist gut. Dann so, Du kannst auf jeden Fall weiterempfehlen. Du ja, nur musst nur dann äh, das Publikum auswählen. Ja. Außer wenn du es neutral findest, aber gibt es sowas, dass jemand was wirklich neutral findet. So. Ja, ich denke schon. Und, ja, aber so weder gut noch schlecht. Ja, so drei von fünf Fischis. Dann hört man es ja nicht weiter, dann empfiehlt man es auch nicht. <lacht> dann weiß man nicht, was... Dann, dann bewertet man es nicht. <lacht> Doch, dann hm. bewertet es... Der Allmann bewertet es trotzdem. <lacht> das ist genau 6,3 gut. <lacht> es gibt nichts zu bemängeln, zwei Sterne. <lacht> Essen war gut, ein Stern. <lacht> oh, das... das, das Das triggert mich immer, wenn die Leute Dinge bewerten, die gar nichts mit dem Produkt zu tun haben an sich. Wenn zum Beispiel äh, bei Amazon der Versand bewertet wird, das hat mit dem Produkt nichts zu tun. Wenn dann jemand schreibt, so, boah, das hat drei Wochen gedauert, bis es geliefert wurde, deswegen nur ein Stern, Produkt ist super. So, yeah. bewert, du musst <lacht> das Produkt bewerten. Hallo, du, du bewertest gerade das Produkt und nicht den Versand. Ich raste immer schier aus. Ja weil das gibt dann im Gesamtbild vielleicht eine schlechtere oder eine bessere Wertung als es eigentlich ist und du guckst ja oft eigentlich nur kurz auf das Gesamtbild ähm. von den Sternen. Das triggert mich. Das triggert mich <lacht> bis zum Tod. Ich find's aber gut bei Amazon, wenn so eine Frage drunter steht, ähm Kann der Fernseher auch Musik per Bluetooth wiedergeben oder so? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Ich habe das, hab das Produkt nicht. das Danke. tut mir leid. Das, super. das weiß ich nicht. Aber ich, ich habe eine Vermutung, wieso das passiert. Bei Amazon zumindest. Weil irgendwie kriegst du, glaube eine Mail, ja. wenn du Sache bewertet hast. Und dann wird gefragt, hey, du hast doch das gekauft, kannst du vielleicht die neue Frage von XY beantworten. Dann verlinkst und dann denken die, die erwarten immer eine Antwort, aber eigentlich würde mir ja sagen, oder wenn man es lesen will, mir einfach nur die Antwort auf die Frage direkt lesen. Ja, aber die, die Leute, die schreiben, ich habe das Produkt nicht, die bekommen die Mail ja gar nicht, dass ich es aber ja, vielleicht sagt es auch keiner und das hast du dir gerade ausgedacht. Was? <lacht> <lacht> man, also, ja eigentlich komisch, gell? Ich, ich habe auch schon mal so eine Mail bekommen mit einer Frage. Ich habe richtig ehrlich geantwortet. Ich weiß aber nicht mehr, um was es ging. <lacht> Nein. Aber ich weiß noch, dass, dass ich richtig freundlich und ehrlich geantwortet habe. Und eigentlich eine Belohnung dafür erwartet habe. Aber es gab nicht. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ich wäre gern bezahlt worden von Amazon dafür, dass ich die Frage beantwortet habe. Ja, das wäre eigentlich schon cool. Damit könnten Sie auch Ihre ja, Database da rein cashen. Hätte <lacht> ja, ich plötzlich Millionen Bewertungen und Antworten auf eine Frage, die schon mit der ersten Antwort beantwortet ist. Nicht gut. Kann der Fernseher 3D und dann hast du 100 Millionen Ja-Antworten? <lacht> ja, wird doch gut. Ja, das ist eindeutig. <lacht> ja. bin mir jetzt nicht sicher, kann er 3D oder nicht? <lacht> ja. ja, was wir eigentlich erzählen wollten, war äh, von deinem Kindheitstraum. Ja. Ja, wollten du? wir das? Ne? Ich habe gedacht, wir haben <lacht> angefangen, können ja. wir das auch mal fertig, fertig ja. ausführen. Okay. Ja, wir sind acht Stunden Auto gefahren. Vier hin, vier zurück. Vier hin, vier zurück, haben dabei Musik gehört, haben dabei viel geredet. Das fand ich interessant. Wir haben einfach manchmal geredet, wenn das Album zu Ende war. Dann war es ganz ruhig und wir haben uns nur unterhalten. So. Ja. Das macht man, glaube ich, gar nicht mehr so häufig. Ja, also einfach nur reden. Ich war nur reden. es war schön. Sehr schön, ja. Sehr angenehm. Das ja angenehm. Ja. Warst, die Fahrt war schon mit, oh, das Geilste. Also das geilste ja. eigentlich so. Und du sagst aus dem Festival, dass du nicht mit mir zusammen wohnen könntest. Ja. Aber ich ja, ja, dann dann wir mit dir so zusammen Auto ja, war wohnen. Ja, aber wohnen ist ja, schwierig. Ja. das ist doch selbe. Zu, zu, <lacht> <lacht> zu wohnen gehört <lacht> schon mehr dazu. Ich habe ja gewusst, so, danach ist alles so aus. Muss ich dich durchsehen oh. und so? Alter, so, okay, das ist aber unangenehm hier. Ich gehe jetzt gleich. Choke. So. Okay, okay, okay. Ich würde gerne noch was anschließen an eine Folge von vor ein paar Wochen. Einfach nur eine kurze Info. Ja. Äh, Folge 14 war es, glaube ich, wo wir über Uber und Airbnb geredet haben. Yes. Es gibt ja jetzt auch dieses ähm, Uber Eats. Eats. Eats. Eats. Weil ich ziemlich finde. Das ist... Äh, was ihn lieferdienst für alles. Da sagst du einem Uber-Fahrer, ich hätte gern von dort und dort was ah, zu essen. Ja, und ja das, schon das gesehen, und bringst ja. dir mit. Ist Voll geil. Ja. Das gibt es ja auch so irgendwie was Foodora oder so heißt das, ähm, die auch zu irgendwelchen Restaurants fahren und es dort holen. Aber das Uber-Eats soll anscheinend bei allem gehen, weil das Foodora geht, glaube ich, nur bei den Restaurants, die da kombinieren. Ja. Die partnern mit denen. Und das Uber Eats, da kannst du wirklich sagen, ich möchte vom Döner Ein Schnitzel. <lacht> <lacht> und dann bringen die dir das. Finde ich geil. Würde ich auch gerne nutzen. Ja, es gibt anscheinend einen Service, da kannst du einfach sagen zu jemandem, ja, kannst du mir das und das vom Einkaufen holen und dann macht er das. Oder kannst du mir das und das im Internet recherchieren und dann macht er das für das dich. Das nennt sich Freundin. <lacht> ja, gut, aber <lacht> gegen Bezahlung? Äh, Geldbezahlung? Puh. Ja, dann <lacht> weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, das war jetzt gerade voll sexistisch. es tut mir leid. Das yes. könnte auch der Freund bin sein. für bist <lacht> bekannt. Ich habe mich der letzte. Äh, Apropos Sexismus, <lacht> bin ich über eine lustige Frage gestolpert, die ich auch schon ein paar Leuten gestellt habe. Ist es sexistisch, wenn du eine Frau schlägst, oder ist es sexistisch, wenn du keine Frauen schlägst? <lacht> ich will es auch gar nicht diskutieren, ich will die Frage einfach nur mal im Raum stehen lassen, weil ich so es voll interessant finde. Eigentlich schon, ja. Also generell bin ich ja gegen Gewalt, aber die Frage dachte ich so, na, da gibt es keine eindeutige Antwort eigentlich drauf. Weißt du, zu welcher Frage es aber eine eindeutige Antwort gibt? Zu welcher? Was eine Fata Morgana ist. Oh, Alter. Überleitung, fünf Sterne. Äh, da, oder, Junge, Junge. Dafür, dafür könnte man auch mal einen Preis verleihen oder sowas. <lacht> da ist mein Bewertungsdaumen <lacht> Rutscht er aus, ey. Ja, ich, ich sollte Leute fragen. Mhm. Hast du hinbekommen? Ja, ich konnte nicht allzu viele fragen. Ich habe auch hauptsächlich Geschäftskollegen gefragt. Und war aber interessant, irgendwie so der... Äh, Erstmal waren sie erstmal so verblüfft, weil es irgendwie heutzutage komisch ist, wenn jemand einfach nach irgendwas fragt, was er machen, was er, was er wissen will, anstatt es einfach zu, zu recherchieren selber im Internet. Sprich, mhm. einfach zu googeln. Das macht man heutzutage eigentlich. Man weiß was nicht. Und dann ist komisch, das zuzugeben irgendwie. Und deswegen, deswegen googelt man es einfach. Und ja, erstmal. Dann bist du schlauer danach. Dann bist du schlauer danach, ja. genau. Aber es war interessant, das einfach mal Leuten zu fragen. Also ich habe den dann auch erklärt, ja. Wir, wir haben da so ein Projekt und ich habe halt so die Challenge bekommen, dass ich das selber rausfinden soll, mit Leuten fragen. Dann habe ich gesagt, ja, ah, dann kann ich ja auch googeln. Dann habe ich gesagt, ja, nee, aber dann verliert es ja den Spaß so. Und dann hat er so verstanden, <lacht> was wir damit bezwecken wollen. So. Und dann hat er halt so versucht, es so zu erklären, wie er denkt, dass er es, dass es verstanden hat. Okay. Und zwar äh, hat er mir erzählt, ja, dass äh, passiert, wenn es heiß ist irgendwo. Also meistens. Also wer war Büschte das genau? Der, der Geschäftskollege. Geschäftskollege. Yeah. Ein enger Geschäftskollege oder so. Ein ja, mit dem mache ich halt jetzt gerade die Maschine so. Okay. Also ich kenne ihn jetzt so seit einem Jahr ungefähr. Okay. Also ihr versteht Aber euch schon ein bisschen. In uns jeden Platt. Tag trinken, jeden Tag sechs Kaffee oder Bier. so. Ah, ja. Bier hinterher äh, in der blauen Lagune. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh, ja und. Äh, ich habe schon viel mit ihm geredet so und weiß auch so ein bisschen keine Ahnung, dass er zum Beispiel viel Tierdokumentarfilme anguckt und so. Dass er das ist halt feier, finde ich halt mega gut so. Entweder guckt er äh, Fußball oder Tierdokus. Geil. Und kennt sogar die Tierdokus so gut, dass er äh, seinem Sohn, der mit seinem Kumpel da äh, saß irgendwie bei ihm und dann wollten die auch eine Tierdoku angucken und dann konnte er das Ende spoilern von der Doku, dass gerade das Tier gefressen wird oder sowas. Alter, da bin ich auch schon tief drin, wenn du Dokus ja. spoilern kannst. Aber Tierdokus sind schau geil. Also. Ja, schon. Ich, um, ich feiere auch dieses äh, Pinguin, Affe und Co. immer total. <lacht> <lacht> Diese Zoosendung, vor allem wenn sie in Stuttgart in der Wilhelma sind und dann die ganzen ja. Schwaben, die tief Tiefschwaben, die keine Bauern geworden sind, sondern Tierpfleger in der Wilhelma, die dann da raus Richtig gut. Ah ja, mir geben jetzt hier dem was zum Fressen, das ist so von letzter Woche noch übrig geblieben. Nee, Haben die geil, dann äh, Untertitel eigentlich? Ähm, bei einer Folge waren tatsächlich mal Untertitel drunter. Das ist geil. Das bereit, ja, wenn Schwaben untertitelt werden. Das ist auch, da gab es irgendwie eine Frauentauschfolge, wo sie eine brutal sexisch geredet hat und die andere Schwäbisch und die Schwäbische wurde untertitelt und die Sächsische... Oh, richtig diskriminierend. Das ist brutal. Wir, wir, wir sind das Arschloch der Deutschen anscheinend, weil wir Untertitel brauchen und sonst niemand. Dann ist das Schwäbisch so leicht. Richtig leicht. Naja, auf jeden Fall... Genau. Zum Thema auf jeden zurück. Fall hat er mir dann erklärt, dass die Luft warm wird, die direkt <lacht> so über dem Boden ist. ja. Und dann äh, guckt man halt durch ganz viel Luft durch, weil es in der Wüste eben ist. Und auf dem Weg, wo das warm ist, sieht man halt dann irgendwas, wo nicht da ist. Also da flimmert was. Und dann habe ich okay. gefragt, ja, kommt es vom Licht? Da habe ich gesagt, ja, er glaubt schon, dass es vom Licht kommt. Und dann habe ich gefragt, ob das was ist, also das, was man da sieht, ob das was ist, dass es gibt. Und da war er sich nicht sicher. Ob das okay. real existiert, weil man sagt ja zum Beispiel, ich habe eine Vater Morgana gesehen, und dann denkt man ja, man sieht eine Oase oder irgendwas äh, äh. und äh, die muss es ja dann vielleicht irgendwo anders gehen und dann wird die irgendwie das so rumgespiegelt und da war er sich nicht sicher, ob das so ist. Okay, aber es gibt ja so diese Berichte oder aus, aus irgendwelchen Aladdin-Sendungen oder so, dass man da äh, wirklich äh. eine Stadt oder so, oder wie du sagst, eine Oase sieht. Genau, ist, dann haben wir... Es muss ja dann schon was gespiegeltes sein eigentlich. Ja, ich sage, ähm, es, so, entsteht, er es entsteht ja nicht einfach so. <lacht> ähm, dann war noch interessant, ob ich gefragt hat, ob das vielleicht auch davon kommen kann, wenn man durch die Wüste läuft, dann ist man vielleicht ein mehrere Tage unterwegs, dann wird man halt ein bisschen malade im Kopf. Ein bisschen malade. <lacht> und dann <lacht> sieht man halt auf einmal was, was es nicht gibt, keine Ahnung. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, er glaubt, das spielt ja da auch ein bisschen mit rein und so. Aber <lacht> auf jeden Fall mega interessant. Und äh, ja, sag mal... Kennst du diesen Effekt, wenn du Auto fährst und ja. dann im Asphalt aus, wie wenn das so Glas wäre? Ja, ist das dann auch eine das ist eine Morgana? Echt ja. jetzt? Ja, ich hab's. Genau. weil ich jetzt, ich habe noch andere gefragt, da haben wir nochmal über das diskutiert. Da ist so ungefähr das Ähnliche, was Ähnliches bei rumgekommen. Ja. Also jeder hat gesagt, das ist auf jeden Fall, weil es warm wird, passiert in der Wüste. Und dann und ihn, ihn habe ich auch gefragt. Ja, glaubst du, das, was man auf der Straße manchmal sieht, ist das, das eine Fata Morgana? Er ich gesagt, ja, das glaubt er, das ist eine Fata okay. Genau. Und damit ich es ähm, heute auch endgültig beantworten kann und auch ihr nicht. Zum zum und ich auch, also du vor, vor allem, die mich, ja. mich interessiert, schau da <lacht> genau. Äh, deswegen mache ich euch alle ein bisschen schlauer. Das ist ja das Sinn hier von der ganzen Geschichte. Und zwar ist es tatsächlich so, dass das Licht ähm, die Luft, also dieses erwärmt den Boden oder halt alles drumherum, die Sonne und dann erwärmt sich die Luft und die Luft fängt dann an. Äh, das Spektrum zu brechen, also nicht nee, das Spektrum zu brechen, sondern einfach das, was du siehst. Mhm. Zum Beispiel, da kann es dann sein, dass sich irgendwas ähm, spiegelt, also zum Beispiel du siehst auf die Straße, da siehst du dieses Flimmern und auf einmal kommt ein bisschen von weiter oben ein Auto runter. Dann kann es sein, du siehst das Auto, dass es sich da drin spiegelt. Aber es wird ah. eigentlich nicht direkt gespiegelt, sondern es wird so gebogen. Am Endeffekt siehst du, was was von woanders herkommt. Also wie wenn du auch ein Fernglas hast und mit dem so ums Eck gucken kannst. Okay. So funktioniert es da, aber dass halt die, die Luft irgendwie ändert sich das da dann. Und es ist auch egal, ob ein Wind geht. Okay. Ja, weil äh. gerade bei diesem Straßeneffekt, da denke ich immer, wir sind wirklich in der Matrix. Ja. Ich finde, es sieht immer aus, wie wenn da die Welt gerade zu Ende gerendert wird. Ich ja, ja. <lacht> finde <lacht> das richtig gut, aber ich habe ja. das schon mega oft beobachtet. Ja, Jetzt hat ich habe auch mal einen Schulkumpel gesagt, der hat gesagt Guck mal, da ist der Vater Morgana. Ich dachte, nee, das ist doch irgendwas in der Wüste und so, aber. <lacht> Das ist eine Fahrt, aber gar nicht. Auch im Wikipedia-Artikel ist ein Beispielbild drin. Das sieht man es eigentlich ganz gut. Außer von der Straße dann? Von der Straße, und dann kommt so ein rotes Auto angefahren. Oh. Du kannst mal kurz erzählen, was du dir gedacht hast. Ich suche es kurz raus. Zu was gedacht ja? Äh, Zum Thema. Zu, Wollte gerade sagen, zu, ich äh, Ja, ich habe ja nur gemeint, dass ich da immer denke, dass wir ja, okay. da in der Matrix, also, dass wir wirklich in einer Computerwelt sind. Das ist krass, ey. Hast du noch viel zu Vater Morgana, weil ich würde das. Als erste, die erste Antwort war, Pater ah, Morgana, das ist doch ein Lied. <lacht> ja, danke. Das wollte ich bestimmt wissen. bestimmt, bestimmt habe ich nach dem Lied gefragt. Aber ich habe es ich einfach unkommentiert gelassen. Geil. Ist das vom Volksrocker? <lacht> auf dem Bild sieht man das, verlinkt, links, das, das verlinke ich einfach dass sich auf links auf dem Gras spiegelt, also links auf der linken Seite von der Fader Morgana spiegelt sich das Gras das ist verrückt, die, äh, die Pinguine, also die Straßenbegrenzung die wird auch gespiegelt und da fährt gerade ein Auto an, da sieht aus wie wenn da die Stadt anfängt ich schaue auf 50er Zone da sieht man das Auto das sich spiegelt Sick. Das, sieht, das sieht richtig krass aus Das war's eigentlich. Und hier, kommt das sehe ich. auf dem zweiten Bild wird es erklärt. Ich guck hier von der Skizze. Was sagst Geiler, ja. Geil, oder? Das ist richtig schön. Genau. No. Und das ist so, so wird der Lichtstrahl gebogen. Naja. Das Na funktioniert ja. jetzt nicht so gut über den Podcast. Aber das könnt ihr euch dann alle anschauen, wenn, wenn ihr auf den Link klickt. Den der Patrick Und hier alle. spiegelt sich irgendein Berg. Ah, okay, krass. In Tunesien ist das... Super, sicher Danke für die Beantwortung der Frage. Gerne, gerne. Willst gerne. du mir eine kleine Gegenfrage noch stellen? Ja. Also okay, separat und zwar ist die Gegenfrage also, direkt, direkt mitschreiben. Also das ist jetzt interessant und zwar ist nicht einfach so eine Frage wie ja was ist denn eigentlich Bums und A und B und so, <lacht> sondern du sollst herausfinden, das recherchieren. Ich glaube, das ist auch nicht mit einer Wikipedia-Seite erschlagen wird und zwar wie das genau funktioniert also so genau wie möglich ja. also es liegt an dir, wie genau du das rausfindest wie der Ton, wenn jemand Skype von dem einen sein Mund in den anderen sein Ohr kommt, was da passiert, wie okay. das funktioniert also so irgendwie was ist da alles dazwischen so Internet und Kabels und so was passiert da genau okay, das aber ist glaube hab... brutal schwierig also keine Ahnung, wir können das auch irgendwie in zwei Wochen oder so dann erst auflösen, müssen wir mal gucken Naja, nee, ich habe ja nächste Woche auf der Freizeit viel Zeit. Ich kann dir auch helfen ein bisschen, wenn okay. du wo hängst. So. <lacht> Und ich darf, ich habe keine Beschränkungen nee Das ist ja okay. echt schwierig, okay. glaube ich. Okay. Also ich glaube. Ich, ich kann ja Meinung. Kinder fragen oder Behinderte, die mit denen wir nächste Woche auf der Freizeit sind. Ja, die kannst du fragen, vielleicht wissen die das. Ey, das, das wäre doch cool. nice, wenn es so eine Kreativantwort einfach gibt dann. wenn <lacht> über Kinder filmt und die fragt so zu <lacht> Sachen, die sie gar nicht wissen können. Und da machen sie sich so <lacht> Gedanken und erzählen einfach genau das, was sie denken. Das ist ja richtig cool. Das cool. Super nice, ey. Das, ist ja nice. das machen wir mal. Das machen wir. Jetzt habe ich noch ähm, eine kleine Anmerkung zu einem schlechten Google, das ich der Letzt gebracht habe. Von, also, von der Community? Ja, von der Community. Von der Crew? Mit einer dicken Entschuldigung vorneweg an die <lacht> Hörerin der ersten Stunde, <lacht> die unser Social Media Team als sehr scheiße bezeichnet. Shame, Null shame on <lacht> Social Media Team. <lacht> Weil sie hat schon vor einer Woche ähm, geschrieben, äh, dass, dass wir Fake News verbreiten. <lacht> Weil ich gesagt habe, das Basilikum schimmelt, wenn er ähm, Sie sei, sei scheinbar auf andere Ergebnisse gestoßen, wo sie es mal nachgeforscht hat. Und hat sie es nachgeforscht, indem sie es selber ausprobiert hat? Oder sie hat sie es auch recherchiert? Sie hat auch recherchiert. Ganz klassisch geguckt. Okay, jetzt muss ich nochmal explizit wiederholen, was die Aussage, die fälschliche also mein, Aussage meine war. Meine fälschliche Aussage war, dass äh, bei der Frage, ob man Brot einfrieren kann oder nicht, äh, bin ich auf die Antwort gekommen, dass man Brot einfrieren kann. Aber... Das große Aber. Das war ganz große Aber. Wir Sie haben halt. das extra als Merksatz hinten dran nochmal an die Folge ist gesetzt, damit es auch ja nicht falsch machen. Oh Mann. Aber wir müssen das alles revidieren. So ein Scheiß. Die ich. reißen in der Zeitmaschine zurück. Nee, es ist gesagt, yeah. es, es ist einfach unrückholbar. Deswegen. Schrecklich. Also, also das, das große Aber war das äh, Brot. Oder Teig, der Basilikum enthält, schimmelt, wenn er eingefroren wird. So stand es zumindest auf der Seite, auf diesem Kinderlexikon. Ja, das ja, ja, ja, das da sollten man aber auch mal ein bisschen also Klage einreichen. So, so eine Bildung. Armes Deutschland, arme ja. Kinder. Hey, dann Scheiß, Scheiß Kinderlexikon. Kinder auf jeden Fall hat die sie, sie gesagt, das Basilikum seinen Geschmack verliert, wenn er ähm, eingefroren wird, aber nicht schimmelt. Wir sollen das mit einer vertrauenswürdigen Quelle verifizieren. Klar, ja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, oder? Welchen? Wir probieren es aus. Okay. <lacht> wer, wer backt was mit Basilikum? Wir backen einfach Hefeteig mit Basilikum drin. Alter, geil. Und dann frieren wir es ein? Und dann frieren wir das ein, ja. Aber dann müssen wir so einen Direkttest machen. Dann müssen wir quasi am nächsten Tag rausholen, mit dem frischen, das noch nicht eingefroren war, vergleichen, mhm. ob es wirklich den Geschmack verdient. Und wir müssen ein Video machen und auf YouTube stellen. Das, das machen wir. Das ist dann <lacht> unsere verifizierte, <lacht> verifizierte Quelle. Sehr gut, und sehr gut. Ja. Es tut uns sehr, sehr leid, weil sie, sie schreibt auch noch, ähm, dass sie halt sehr enttäuscht war, weil wir die letzte Folge so diesen Rant hatten mit, es muss mehr aus der Community kommen und, gebt auch mal ein bisschen was ab und äh, bla bla bla und sie haben wir voll weg ignoriert <lacht> Yes, und wirklich, ich glaube, ähm, wir haben sie auf fälschlicherweise nicht erwähnt, weil wir haben bei allen Leuten einfach gesagt, ja, Shoutout an den, der hat uns das empfohlen, der hat uns das geschickt, ohne die zu fragen. Und bei ihr sagen wir so, <lacht> ja, wir müssen erst mal fragen, und dann fragen wir nicht mal, und dann sagen wir es aber trotzdem nicht so, auch richtig unfair yes, eigentlich. Ja, tut uns sehr, sehr leid. Genau, also, also Shoutouts an Zapse an, an dem Punkt. Zabse Zabse tut tut uns wirklich sehr, sehr leid. Ja. Ähm, die wir machen es wieder Folge gut. Heißt ich ich hoffe, dass wir es mit dem Video wieder gut machen können. Das Video als Entschuldigung. Das Video wird also es ist ja auch aufwendig, weil wir müssen das erstens alles filmen, dann auch alles backen, dann alles eingefrieren und dann wieder auftauen oh, und Idee. dann gucken. Das wo heißt, wo es haben sind wir die mehrere Drehtage und dann müssen wir es noch schneiden. Aber Boy. ich glaube, das ist das Mindeste, was man in der Situation Das laden wir machen. dann auf Instagram hoch, das Video. Das ganze Video? Ja. Nee, so ein Best -of. ist ein Best-of. So wie bei vielen yeah, Du uns da live eingebrockt hast, Patrick. Naja, Aber das kriegen wir gut das kriegen das hin. Wir hin. Das machen wir mit dem äh, mit Macbook. Hey, wie heißt der Dinger? Thermomix. Da wir einfach alles schmeißen ein. wir alles rein und dann wird da was Geiles drauf. Ja. funktioniert bestimmt gut. Okay, dann ja. haben wir noch, ähm, wo wir gerade schon bei Instagram sind, eine sehr, sehr nette... Ähm, Nachricht bekommt. Umfrage. Die Umfragen kommen danach. Ich da bin richtig ich gespannt <lacht> auf die Umfrage. Eine <lacht> sehr, sehr nette Nachricht vom Olli. Ähm, der grüßt uns ganz Alter, herzlich. Oh, gerade Karl, er muss bitte nach hinten. Wow. Ja. deswegen im iPhone. Das halte ich so nach. Okay. ich weiß auch nicht. Nee, der grüßt uns ganz, ganz lieb aus Kanada. Liebe Grüße zurück, hoffentlich bist du nicht gestrandet. Lol. Wanna be a, Canadian, maybe a... <lacht> Super, Super Einspieler. Sehr, sehr schön. Ja, also liebe Grüße an Olli. Danke, dass du uns äh, aus dem Ausland grüßt. Ja. Tu doch unseren Sticker irgendwo hinkleben. <lacht> Kanada. Wir machen ja einfach Sticker zum Selbst aus Aus, äh, ausschneiden. aus, aus ausschneiden. Dann kann man sie mit Tesafilm filmen. Ja, reicht ja, ja eigentlich <lacht> so. Wenn jemand stört, kann es ja wegmachen. Ich hatte dann keinen Vandalismus, so weißt, weil wenn Leute ihre Katze suchen, tun sie, sie erst ja auch einfach irgendwo hin. Und dann sind sie immer wieder weg. Wir können ja wieder, wir sammeln die ja wieder ein am Ende, <lacht> ja. Ja? So machen wir das. Okay, kommen wir zu den, ähm, zu den Umfragen. ja Ich hatte drei Umfragen gemacht. Welche denn? Ähm, ist da vielleicht auch eine dabei, die mich interessiert? So natürlich. In ja, natürlich Patrick, <lacht> Sehr gut. Die, die kamen, glaube ich, sogar alle von dir. <lacht> <lacht> Und zwar die erste war, welches euer Lieblingswasser ist. Und ähm, wir haben sehr schöne Antworten bekommen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich habe auch geantwortet. Ich habe auch alles beantwortet, alle Fragen. Also, also am normalsten war meine Antwort eigentlich. Ich habe mit Wolwick geantwortet. Nee, gut es gab schon ein paar Enzinger Sportklassik, Voss, ähm, Quellwasser aus der Sechselberger Quelle war auch ui, ui, eine Antwort, Hahnenwasser wurde gut. mehrmals genannt, Wasserhahn, Hahnenwasser oder genau, eiskaltes gut. Leitungswasser mit Eiswürfeln nach einem anstrengenden Tag, sehr detailreich Sehr sehr, sehr, sehr detailreich, gut. Mein, sehr gut. Meine absolute Lieblingsantwort war aber äh, Pisswasser. <lacht> <lacht> das ist ein Biergewusser heißt. Oder? Ja, das, nee, das ist ein äh, GTA. In, ah ja, in dem Game GTA das da. ist, so, ähm, das, ist das, das ist quasi Budweiser, glaube ich, ist das, ja, das, das ist Vor die Vorlage. Leider. Oh, jetzt muss ich kurz. Oh, jetzt klingt jetzt Telefon. Ui, und das klingelt auch auf meinen Ohrhörern. <lacht> ich, ich mache einfach weiter während der Patrick kurz weg ist, ähm, weil er an die Türe muss, erzähle ich euch ein bisschen was über die Abstimmung ähm, zum Urlaub. Die hatten wir euch auch gestellt, weil es den Patrick so interessiert hat, jetzt kriegt er das Ergebnis gar nicht mit, aber das ist mir auch egal. Und zwar hatten wir gefragt, ähm, wo ihr euren Urlaub bucht oder wie ihr euren Urlaub bucht und die Antwortmöglichkeiten waren im Reisbüro oder äh, Internet oder Katalog und Es war ein überraschendes Ergebnis. Patrick, setz dich schnell. Die Umfrage, die dich so am meisten interessiert hat, jetzt kommt, jetzt kommt die Antwort. Yes. Und zwar, 92% haben für Internet und oder Katalog gestimmt und nur 8% für das Reisebüro. Ei, ei, ei, es war echt überraschend. Woran liegt es? Weil ähm, die allerletzte Antwort, die abgegeben wurde, also in Zahlen sind es 11 zu 1, die ja. allerletzte Antwort war Reisebüro okay. der stand es gewesen. Das wäre klasse. Also, lieber, lieber Zuhörer, der du fürs Reisebüro gestimmt hast, vielleicht könntest du uns so eine kurze Pro-Kontra-Liste schreiben. Ein kleines warum, Video machen, nicht? Warum im Reisebüro? Nee, ein Video nicht, aber <lacht> <lacht> warum, warum tust du im Reisebüro dein Urlaub buchen? Ja. Weil, wenn es so eindeutig ist, dann musst du bestimmt irgendwie so einen Geheimdreck kennen. Es gibt, ein, kennen oder es gibt oder so. bestimmt so einen Grund und der ja. killt einfach dann das online das wissen die anderen so. alle nicht. So, ja, ja, es kostet einfach halb so viel. Lol. Alter, das, <lacht> das ist ja so krass. Einfach. Oder einfach die 100 Leute wissen viel mehr als, als er. <lacht> naja, aber ich meine, im Zweifelsfall ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Weil kann man ihm dann sagen, er so hinterher das gibt's oder doch wie? alles im Internet auch. Es würde mich echt interessieren. Und wie gesagt, war richtig krass. Die letzte Antwort war einfach die einzige fürs Reisebüro. Richtig schön. Das sehr so sehr gut. Dann haben wir noch die allerletzte Umfrage mit äh, wie weit die Hose runter geht. Bei ja. dem, oh, sehr spannend. Ich habe gedacht, du machst den Balken so, dass man die auch unter den Füßen, weißt du, also ausziehen. So. Ja, aber das, das geht doch. Echt? Ich dachte, es geht nur bis den Füßen runter. Das Shop ist ganz nach unten quasi. Ja, aber noch drunter, drunter ja, schon ja, ausziehen. Das weiß man doch, dass das das bedeutet. Aber vielleicht ist es hier so, noch am, am Fuß so dran vorne. <lacht> <lacht> nee, also es gibt, es gab ein paar Leute, die wirklich den Balken ganz durchgezogen haben. Ich denke mal, dass die meinen, so durch, äh, unter die ganz runter. Also der Durchschnitt liegt so auf Knöchelhöhe ungefähr. Ah, okay. Ähm, es haben überraschend zwölf Leute daran teilgenommen. <lacht> das, das, sind ich, das sind nämlich die Fragen, die, die Leute auch interessieren. So. Und ähm, es gab ein, zwei, drei Leute, die bis an die Knie runterziehen würden. Und der Rest eigentlich immer so Knöchelrichtung. So, sorry. Interruption Nummer zwei. Oh nochmal. Junge, Junge, dieser Patrick, heute ist ja er richtig busy. Also wie gesagt, ähm, zwei Leute, drei Leute an die Knöchel. An, an die Knie und dann so 4-5 an, äh, an den Knöchel runter und der Rest eigentlich wirklich straight up, Hose, Hose runter. Ey. Hier klingelt die ganze Zeit irgendein Telefon bei mir auf den Ohren. Das ist richtig schlimm. Es tut mir leid, dass wir heute so eine, so eine Durcheinanderfolge haben und der Patrick die ganze Zeit raus muss. Heute bin es mal nicht ich, der für Chaos sorgt in der Folge. Heute ist mal der Patrick. Aber das ist doch auch mal ganz schön. Ich ähm, wollte euch noch Vielleicht gleich eine Umfrage stellen, für die die ich dann auch noch online stellen werde, aber jetzt schon mal vorab formulieren werde. Und zwar kommt die von einer Zuhörerin. Und die Frage ist, in Anlehnung an eine frühere Umfrage, beziehungsweise die haben wir eigentlich nie gemacht, die Umfrage, die können wir euch auch nochmal ganz gerne stellen. Die Frage damals haben nur wir uns gestellt und die war, was ist die schönste Zahl für uns? Wir sind ja damals äh, relativ eindeutig auf die 5 gekommen. Die äh, habe ich gesagt. Ich weiß nicht mehr, was Patrick gesagt hat. Ich glaube, Patrick war irgendwie bei der 7 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall äh, die Frage von der Zuhörerin lautet Was ist der schönste Buchstabe für euch? Und da könnt ihr euch gerne ganz wild aus den 26 Buchstaben dieses Alphabet hat einen aussuchen und den hinklatschen und uns schreiben, aber wie gesagt, ich werde auch nochmal eine Umfrage stellen dazu Ja, setz dich Was ist denn das für ein da draußen, ey Ich glaub's nicht ja, haben vorher schon über Wetter geredet. Ja. Hast du gerade auch über das Wetter geredet? Nee, ich habe gerade... Äh, Hast du die Leute unterhalten? Ich habe ein bisschen... Wir müssen hat, so ein kleines Stückchen karten. Ich <lacht> so lange konnte ich nicht reden, aber es <lacht> war viel zu lang. Das sorry. Macht nichts. I'm so sorry. <lacht> Nee, ich habe die Le die nächste Umfrage schon mal formuliert. Okay. Und zwar äh, kam die von der Zuhörerin. Ich habe schon alles im Detail erklärt. Ja, dann musst du äh, ja nochmal erklären. Ich, ich die wollte Folge die erklären. Ja, ich höre die doch eh an, die Folge. Ja, aber dass du jetzt, dass wir jetzt da, vielleicht kurz drüber oder? Ja, okay, ist yes, okay. Weil die Frage war, was der schönste Buchstabe für uns ist in Anlehnung an die schönste Zahl. Ui, da gibt es natürlich mehr. Ja. Ich sag mal so 16 mehr, 16 mehr. Ja, als ich dann noch Umlaute. Ja. Wie viele Buchstaben als Alphabet? Ja, 26 okay, oder? Okay, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich die richtige Zahl vorhin gesagt habe. Das, das sind die schwierigen Fragen yes. im Leben. Ich, ich habe zwischen 24 und 26 geschwankt, war mir nicht sicher, <lacht> wie viel das Alphabet tatsächlich hat. Mhm. Und das sind ja dann nur die arabischen? Nee, arabischen Zahlen, ah, die lateinischen Buchstaben. Die, die, die Umfrage das war übrigens noch? Schlecht, äh, schönster und hässlichster Buchstabe. Oh, hässlichster Buchstabe. Cool. Kuh das ist richtig hässlich. Rausgefeuert. Kuh ist der hässlichste, das ist eindeutig. Wer da einen anderen sagt, der ist, der ist völlig falsch unterwegs. Also Kuh mit Abstand der hässlichste Buchstabe. Der hat so, so ein Schwänzle da unten dran. So, das ist so richtig lieblos wie so hingeschissen irgendwie. Der ist hässlich wie nachts. Je nach, je nach Schriftart werden die noch hässlicher. Ich finde das I brutal hässlich. Das I? Ja. Das große I? Ja, das ist einfach nur so ein Strich. so ein großes I mit einem I-Punkt, das haben die Türken. Alter. Das ist richtig hässlich. Das ist wie, wenn ich mit fünf Jahren meinen Namen nehme. Wie Jahren kann man seinen Namen schreiben? Mit Vier. Mit vier? Drei. Ich, das ich bin ganz schlecht in Elementarpädagogik. Ich dachte, so kurz vor der Schule kann man das vielleicht... Dann drei... Mit wie vielen Jahren bist du denn eingeschult worden? Mit, mit sechs. Okay. Nee, stimmt. Ich konnte meinen Namen, glaube ich, in der Schule schreiben. Ich war so ein dummes Kind. Ich weiß denn Auf jeden Fall habe ich immer, wenn ich mein, mein, als Kind meinen Namen geschrieben habe, immer ein großes I gemacht, aber da war ein Punkt drauf. Richtig. Richtig, das, heißt, das, sieht, das <lacht> sieht so behindert aus. Das gibt es gar nicht. Ja, in welchen Buchstaben findest du am schönsten? Uff. Das ist schwierig. Ich finde Y richtig schön. Y ist schön, weil es ja, in, in meinem heißt. Namen steckt. Y ist schön, das ist so ein bisschen auch seltener. Ja. So zumindest in unserer Sprache, in unserem äh, deutschen Sprachgebrauch. Ist weniger in Xylophon ist zum Beispiel eins drin. Y wie Y Y wie Y wie es auch in <lacht> jedem Kinderlied gesungen wird. <lacht> Kennen Sie den Trend zurzeit auf YouTube mit diesen Alphabetliedern? <lacht> ich habe so ein gutes <lacht> gesehen da davon für Papa Platte <lacht> wo sie lauteste Scheiße reinmachen. Ja, das, daher kommt das auch. Da ja. gibt es so einen YouTube-Poop, wo die lauter bekannte youtube poop szenen auf äh, das Alphabet, auf den Alphabet-Song machen und bei Y finden sie einfach nicht. Dann Y wie Y. <lacht> welchen ich schön finde, ist S. S, weil das so <lacht> <lacht> wobble, wobble ist. Genau das ist es. Aha. Weil so <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Und ähm Ein F oder so vielleicht, keine Ahnung. F Al wat? Ja, vielleicht nicht in Arial, aber vielleicht ja, das in. F ist äh. so ein richtig langweiliger Buchstabe, wie so ein unfertiges E. Aber das, das ist so asymmetrisch. Ja, aber das ist so, hat sich aber die Mühe gegeben, es E fertig zu schreiben, weil ist jetzt im Alphabet direkt hintereinander. Aber ist E dann auch hässlich? Nee, das ist E eh schön. Dann nehme ich das e. Das <lacht> <lacht> <lacht> e. Ich finde X noch geil. Ich, du, X und Y, dann bist du bist so ein Pokémon-Nerd, ey. <lacht> nee. nee ich das X ist ein Anfang. Doch, doch, doch, <lacht> doch. Doch. Da, damit hat es nichts. Da spricht der Trainer aus <lacht> dir. Nee, ich finde es X nicht einfach schön, weil zwei, sein. zwei so Balken übereinander sind. Also das sind einfach so und das, ist so, schon cool, das sieht klein wie groß, komplett gleich aus. Ich, ich nenne doch nicht auch meinen Namen auf Facebook xxx Patrick xxx, oder? Aber auf <lacht> Quick. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, das für mich äh, zu einem not so favorite Buchstaben X -X. gemacht. XxX ist auch ein bisschen anzüglich immer. Die drei Xe. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich finde X ein richtig schönen Buchstaben. Ich fände es cool, wenn man Wichser mit zwei X schreibt, wenn es zum so Duden ich stehen würde. Das ist richtig scheiße. Nicht fände ich cool. <lacht> Weil das Daran ist erkennst du <lacht> immer, wenn jemand wirklich keine Ahnung hat, wenn er Wichser mit XX schreibt. Mir nee, schreibt es mit Absicht. Nee, <lacht> ja, natürlich. Ja, ich würde es mit Absicht schreiben. Na. Doch, klar. Ich, ich finde Wichser... X Wichser großen <lacht> X, kleinen X. Ich finde Wichser sieht viel krasser aus, wenn es mit CHS ist. Yes. Das, das sieht ja richtig so... Wichser... Oh, Vor dem habe ich Angst, wenn der mich so beleidigt, weil der weiß, wie man es richtig schreibt. Nur so Wichser, ist eigentlich voll die krasse Beleidigung. Das ist eigentlich so gar keine Beleidigung, weil so fast ja, ja, jeder mal Aber es klingt beleidigend. Wichser? Du bist ein Wichser. Also, wie wenn du jemanden als Ficker beleidigst, weil so, der beleidigt ja. eher so, boah, danke, ja. ja. Ich kann, ich mache das auch, ja. Ich meine ich mein ja nicht das, was es eigentlich heißt, sondern das, was es für eine so. Bedeutung hat. Okay. Ich weiß nicht, was du mich beleidigst. Bedeutung, Bedeutung heißt doch das, was es heißt. Das, als was es angesehen wird. So wie es für dich eine Bedeutung hat. Für dich bedeutet es in dem Moment, ja, der beleidigt mich einfach. Ja. Der will mich, mir einfach was an den Kopf werfen, also, ohne irgendeinen Inhalt oder sowas dahinter einfach, dass ich mich schlecht fühle keine Ahnung, was mir überhaupt damit bezwecken wenn mich jemand <lacht> beleidigt. wenn ja, auf jeden Fall sauer mir ein schlechtes ist. Gefühl geben. Genau, und dann denkt er, willst du doch nicht, wenn du das jemandem sagst, sagst du Arschloch, willst du doch nicht, dass man darüber nachdenkt, wie ein Arschloch aussieht, oder? <lacht> Okay, ich glaube, die Konversation ist jetzt beendet. Da sind wir völlig anderer Meinung, ich merke schon. Oh je, meine, oh je, meine. Dann äh, reden wir noch ein bisschen über Musik, oder? <lacht> fünf von fünf Überleitungen. <lacht> ich, ich ziehe erst mal meine Socken jetzt aus hier. Jetzt ob meine Füße mehr stinken als meine Socken, das ist ja nicht dumm. Die stinkt nicht. <lacht> Wie schön, Akrobat. <lacht> Kannst du das? Ja. Aber Babys können das ganz gut. Ja. Die feiern das auch. <lacht> <lacht> ich kann mit meinen Zähnen meine Nase berühren. Ein Kumpel von mir redet immer davon, dass er sich äh, gerne eine Rippe entfernen lassen würde. Oh, boy! Oh, um für gewisse Dinge auch beweglicher sein zu können. <lacht> So wie Marilyn Manson? Ja, der das ja anscheinend kann. Anscheinend. Fake News, sage ich dir. Fake ja, ich glaube glaub auch nicht dran. Hicks, Bildnisse oder es war auch nicht, es geschehen. nicht geschehen. So, sehr gut, sehr gut. Kommen reden zu, wir doch mal über Musik. Reden wir doch einfach mal kurz über Musik noch. Wir haben noch irgendwie vier Minuten, drei Minuten oder so. Wir sind schon wieder richtig. Machen wir ein kurzes Statement. Ich glaube, bei mir wird es auch sehr kurz. Ja. Also. Zeit gedrungen. Zweit Ich wollte es echt mir am Wochenende anhören, dann gehen wir auf das Festival und dann... Oh. Ja, Und Aber dann ich habe es, mir jetzt, nicht, ich hab ich hab es mir jetzt noch zwei, dreimal angehört. Ja, ich jetzt es ja, glaube so drei, und. vier Mal. <lacht> Bei mir ist so Fazit geil eigentlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall, wenn ihr noch nie... Also das, man kann sagen, das Genre, wenn ihr nicht gar nicht wisst, was das... Jetzt sagen wir noch mal den Namen. Hotel Books. Hotel Books heißt der Künstler. Ein, eine Ein-Mann-Band? Weißt du, was ein Hotelbook ist? Das ist die Bibel. Das ist die Bibel, richtig. Äh, das ist die Bu das Buch, was im, im Nachtschufelle meistens im, im Hotel liegt. Die, richtig, Bibel. die Bibel. The Holy Bible! Praise the Lord! Holy Applaus Band. für Jesus. <lacht> Applaus für Jesus und für <lacht> euch, Leute. <lacht> okay. Ähm, das Album heißt Equival Equival Equival Equivalency. Und ist sein neuestes Album? Ja. kam 2017 schon raus. Es gibt, es gibt noch ein neueres. Achso, dann ist gar nicht so neu. Ist ist jetzt klar. Aktuellste. Alles klar. Ist aber auch egal. Ist ja scheißegal. Aber es ist ein sehr schönes Album. Genau. Ich war sehr überrascht, weil ich ähm, das Album noch nicht kannte. Ich kannte ich nur seine älteren nicht. Sachen. Ja. Und äh, gleich beim zweiten Lied oder so singt er und so total ja. poppig. Da war ich richtig so, what? Was <lacht> macht denn der jetzt? What, what the fuck? <lacht> weil das so normalerweise, also man muss, es ist so, für die, die es gar nicht kennen, ist es im Normalfall eigentlich immer nur so Gitarre gewesen, so ein bisschen Geplänkel und er hat drüber gesprochen. Er hat halt wirklich Spoken Words, also Texte. Nicht gerappt. Ja, sondern gesprochen. gesprochen. wirklich nur Gesprochen. Mit viel Emotionen. Ja, mit sehr viel Emotionen. Auch ab und zu geschrien und fast geheult oder so und es ging immer ja. um verlorene Liebe oder äh, Tod und mhm. Verderben und richtig traurige Texte und so und Da war ich jetzt echt überrascht, weil es so ein bisschen poppiger, manchmal sogar fast fröhlich war. Und ich hatte dann so das Gefühl, bei manchen Liedern ging es auch so ein bisschen darum, dass er jetzt endlich die Liebe gefunden hat, die er in den vorigen Alben immer so gesucht hat. Ja. Und ähm, ja, ich, ich war durch und durch, es sind nur zehn Tracks leider, nur 33 Minuten. Es waren vorher schon ein bisschen längere Alben, aber ich war trotzdem, ich habe es durchgehört und dachte, bei keinem Lied, okay, das war jetzt super scheiße. Ja. Und dachte bei vielen Liedern, war wow, das war richtig geil schon wieder. Ja. Also ich habe, mein, mein Lieblingslied war das I Knew Better But Did Nothing. Wie viele Lied ist das? Äh, das sechste. Ah, habe ich nicht. Ich habe ich hab mich auf die Ersterin konzentriert. Okay. Das, war, ja, das ich fand ich die, die Hook richtig schön, die er das singt. Schöner als die von den Liedern davor. Und wo ich Gänsehaut bekommen habe, war beim letzten Lied, wo die Computerstimme ja. diese Story erzählt Weil ich die Story fand ich so krass, einfach so, wie das so, so kurz runtergebrochen, sind so zwei Menschen im Supermarkt, die sich sehen und, ähm, oder die sehen sich nicht, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht eins zu eins übersetzt, auf jeden Fall, denkt sie so, boah, vielleicht finde ich hier meinen Seelenverwandten und dann stirbt aber irgendwie jemand und sie ist dann auf der Hochzeit von wieder jemandem und so und das ist so eine voll durchdachte, geile Story, wo es auch wieder um verlorene Liebe und so gibt und geht Und dennoch ist so die Quintessenz, dass jeder so seinen Soulmate auf der Welt hat und den auch finden wird, wenn er nur danach sucht und so. Und da ich richtig Gänsehaut bekomme, obwohl das nur so eine Computerstimme ist. Ja. Und die Melodie von den Liedern, von dem Lied und ja. von dem Eröffnungslied auf dem Album, ist, glaube ich, von Being As an Ocean. Ja, ich habe auch gedacht, ist ja. das aus dem früheren Album oder ist das Being As an Ocean? Nee, das weil ist, ich verwurschte die manchmal, wenn es um die Hook geht. so. Und das ist Safe Being As an Ocean okay. von, dem, von dem letzten Album von denen. Die kommen auch als erstes im scrollt und dann Ähnliche Künstler ist das allererste Being As Ocean. Ja, weil die sind ja irgendwie Kumpels gewesen oder sind Kumpels, irgendwie sowas. waren ja, mal. Keine Ahnung, kann Aber sein. richtig schönes Album. Also ist nicht für jedermann, weil es halt wirklich ganz viel Spoken Words ist. Aber und wenn ihr das noch nie euch angehört habt, wenn ihr euch jetzt unter Spoken Words komplett gar nichts so vorstellen könnt, dann hört es auf jeden ja. Fall an. Weil ich finde, dann ist auch das der beste Einstieg, weil das so durch dieses Poppy geht, weil die anderen waren mehr so, dass es irgendwann ausrascht und dass so viel mehr schreit und so. Ja, stimmt, das stimmt. kommt da viel weniger. Deswegen, ich glaube, für Leute, die nicht so viel Metal-Rock Dings so, so sind, oder Emo, wird viel mit Emo verglichen, ja, ja, ja. ähm, die damit nichts anfangen können, ist das Album der beste Einstieg, so Und es halt er hat immer so Konzepte in seinem Album drin, was ich also ja. geil finde. Es geht immer so, es wiederholen sich Dinge in dem Album so und ist oft so ein Chapter aufgeteilt, aber man muss sich halt die Zeit dafür nehmen. Also, ja. ich finde das ist nichts, was man so nebenher hören kann. Nee da muss man sich schon voll drauf einlassen. Aber wenn man sich drauf einlässt und was damit anfangen kann, dann ist es eine richtig gute Erfahrung. Also, ich glaube, ich man muss nicht gar nichts tun, aber man muss halt nicht nehmen, ja, was anderes. Ja, haben. schon. Aber es ist so, also wenn ich irgendwie traurig war oder traurig bin, dann höre ich ganz auf den, weil das einfach so melancholisch per perfekte Mucke zum traurig ja. sein ist. Das ist richtig geil. Das braucht man auch. Man braucht ja. Mucke zu jedem Anlass irgendwie. Ja. Was ich auch gut fand, wo, wo, die, wo die Computerstimme sagt, äh, was die Gründe sind ja. dafür, dass zwei Leute auseinandergehen, ja. Und da denke ich mir, ja, das ist glaube ich, Jeder erreicht einer von den Grund, der halt irgendwie eskaliert und dann war es jetzt mit der Beziehung einfach. Das ist glaube ich Violent Smile, das Lied. Das kann sein, ja. Da wird das Parting Ways äh, so aufgesplittet. Wahrscheinlich irgendwie so Wikipedia-Artikel einfach vorgelesen, ja. aber richtig geil. So auch voll emotional mit so einer Computerstimme. Ja. Aber richtig gut umgesetzt. Also ich würde 8,5 von 10 Sternen geben fürs Album bin sehr überzeugt. Sehr gute Musik. Ja. So was würde ich auch um den Dreh. Vielleicht acht oder so. Ja. Weil mir die früheren halt besser gefallen. Also ja. dieses äh, Run Wild. Das ist Duty. halt das beste Album von ihm. Äh, mein Abstand das beste, würde ich mal behaupten. Ja. Das letzte war ja auch viel brutaler. Ja. Und dieses Flugzeug so ein gelbes Cover hat es das ist das, das ist das Run Wild. Ah nee, das nee. Run Wild Stay Alive. Yes, yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes. Yeah, yes. Yeah, yeah. Genau. Und ich habe auch ein bisschen äh, recherchiert zu dem Kerle. Also es ist, du weißt ja zum Beispiel gar nicht, ist das eine Band oder ist das nur ein Typ oder so, weil es geht gerade auch jetzt in dem Album hauptsächlich darum, da ist die Musik richtig im Hintergrund und man hört fast nur so seine Stimme und seine Gedanken ja. in diesen gesprochenen Worten und äh, und da ist es nicht ganz klar, er hat es anscheinend einmal in einem, Video äh, in einem Interview gesagt, dass er äh, so einen Gitarristen, der ihm halt viel bei den ersten Alben geholfen hat, dass er, dass es ein Projekt zwischen den 2 ist oder so, Und aber viele denken, dass er eigentlich nur er so der typisch der hinter dem ganzen Ding steht. Achso, es gehört sogar noch jemand dazu. Ja, hat er mal gesagt, bei einem Interview, aber okay. danach ist das irgendwie nimmer mehr das ist gelassen worden. Genau, und ich auch so ein knuffiger Tipp. Das ist so <lacht> ein Klingmann. Ja, mit Das ist ich ein Cäsar. Ein, ein Cäsar. Nee, yeah. der ist knuffig. Ja, der ist vielleicht vielleicht. knuffig. Aber das ist auch das Problem, deswegen, den finden halt viele Frauen vermutlich auch so knuffig, deswegen wird das so oft verletzt. Gefriendsound. Ja, weil das so. Ach, das ist ein guter Kumpeltyp. Ja. Das ist ein guter Kumpeltyp. Man ist froh, wenn man so jemanden hat. Ja, aber, aber tiefer äh, dann doch nicht. ist schwierig. Da dann doch lieber den, den Footballspieler, den highschool Footballspieler, der einen fallen lässt. Gitarre in der Band spielt. Ja, der richtig cool ist. Ich <lacht> spiele Gitarre in der Band. <lacht> und ich wünsche mir von Aerosmith. <lacht> ja. ja, und ja. Er, er, er verarbeitet irgendwie, hat er. Ähm, stand drin Depressionen und Angstzustände gehabt ja. und es verarbeitet verarbeitet, ja, verarbeitet er brutal viel in, glaube in ja. der Musik so, so. ziemlich viel ja. und und liebes großes Ding und das äh, letzte Album ist auch sehr christlich irgendwie das, das ist alles sehr, super christlich aber bei dem höre ich es viel mehr raus Ja, irgendwie. weil er da, äh, da redet er glaube ich im allersten Lied direkt über seine Liebe zu Jesus oder so ja. dass er dass er sich selbst zu schätzen gelernt hat nachdem er irgendwie Jesus Zu schätzen gelernt hat oder irgendwie sowas, er äh, glaube ich. Ja. Äh, und das war halt in den davor, äh, ist mir zumindest nicht so aufgefallen. Kann sein, dass es da genauso viel äh, Inhalt hatte, aber. Ich glaube schon, aber okay. da auf jeden. Das stimmt auch tatsächlich, da ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, super. Sehr gut. Haben dann Könnten wir jetzt noch die unter der Stunde sein? Warte, ich, ich sage auch gleich, welches Album wir beim nächsten Mal machen. Wir machen, de, also danke Dani nochmal für, für das Album. Shoutout an dich. Äh, kleiner Shoutout jetzt an Fabi, weil die nächste Woche machen wir von Tokyo Hotel Schrei. Jawohl. Ja, da habe ich, da Bock hab ich drauf. richtig Bock drauf. Ich, ich feiere das. Ich feiere das <lacht> auch. Deswegen, das wird geil, das Album. Okay. Aber ich, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Jetzt, oh, ich habe immer nur zwei Lieder gehört. Ja, und so. Schrei und durch den Monsun. Die deutsche Version hören wir uns an. Das gibt ja, glaube ich, in so vielen Sprachen. Ja. Das ist richtig verrückt. Nee, Japanische Version? <lacht> <lacht> Lieber ne Lieber Hätte. Also um Schrei wird es nächste Woche gehen. Hört es euch an. Ihr könnt ja, wir haben ja beim letzten Mal auch schon vorher gesagt, worüber wir sch äh, reden. Schreien. Worüber wir schreien. <lacht> ihr könnt ja auch, wenn ihr es euch auch angehört habt und auch toll fandet oder nicht gut, eine kurze Rückmeldung geben, wie ihr das Album fandet yes. von Hotel Books. Equivalency. Sehr gut, ja. Damit sind wir durch. Damit sind wir fertig für heute, hey. Ja, atmen wir erstmal noch tief durch. <lacht> Schön Kommt ins Mikrofon mal rein. rein. Ja, wie es auch schon, weißt du, bist vorgestresst. Bist du bist davor gestresst. Und dann beschweren du während der Folge nach. Vielleicht in der Folge musst du ah, noch ja, raus stehen, noch raus Ich sein, sag's da, ich sag's da, Junge, Junge. Alter Latz. Ich war heute auch schon richtig hart gestresst. Das, das drop ich noch kurz. Ich habe einfach, wo zwei Monaten, vor, vor fast mehr als zwei Monaten, zweieinhalb Monaten T-Shirts bestellt bei so einer Instagram T-Shirt-Seite, wo ich dachte, boah geil, die sehen gut aus. War Scam. Nee, war nicht Scam, aber die kommen einfach nicht hinterher. Irgendwie Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mit denen ein bisschen hin und her E-Mails geschrieben, weil es mich halt richtig angepisst hat, dass meine T-Shirts nicht kommen. Und jetzt schreiben sie mir heute, ja, äh, sie haben es jetzt losgeschickt, das eine gab es nicht mehr, sie haben ein anderes reingelegt, das so ähnlich aussieht. So, wow. <lacht> Danke dafür. Ey. Wie gut ist das? Danke du? dafür. So krass, ey. Oh boy. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was da ankommt. Wahrscheinlich, ja. wenn es dann ankommt und ich scheiße ist und ich es will, dann sagen sie, Ja, ah, tut uns leid, unsere Widerrufsfrist ist ver verstrichen, <lacht> weil jetzt, jetzt sind schon drei Monate, nachdem sie bestellt haben. Nee, es zählt immer der an. Ja, ich weiß, ob da was ankommt, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass die so so ja, richtige... Und bis es dann ausklappuscht ist, und dann die zwei Wochen äh, Richtig gesetzlich muss vorgegeben. Ausschlag Moves sind. machen. Ja, Scam. Aber immerhin kommt es an. Die hatten nie die T-Shirts, wo man da gesehen hat. Die haben nur das eine. Ja, Alle kriegen ein, so ein T-Shirt, das ja irgendwie für 5 Euro dann, vom LKW gefallen ist. es drei Monate dauert, dann sag ach komm, jetzt behalte ich das halt. Richtig gut. gute Masche, ey. Ja. Dann mache ich mal einen Businessplan. <lacht> Sauber. Okay. Schon gut, weil danach ist das Business das einfach zu Ende. nix <lacht> mit am Hut. Hast, hast dein Kapital erreicht, das du <lacht> wolltest? Ist nicht gut. Erste Jahr, schwarze Zahlen, <lacht> easy. Geil, ciao. <lacht> Bahamas. Also, haben wir, einen, haben wir einen Spruch gegen Ende? Oh, ich habe keinen. Einen ich, ich weiß, Sprüche findend hardcore schwierig. Ich, um, ich habe einen drauf. guten. Hast du einen, sauber. Bleib so wie du bist. <lacht> der, oh, der, kommt, der kommt gut an der Wand, hey. Bleib so. Direkt Wand hat Du siehst es. immer, wenn du reinkommst, ja. bleib, so, bleib so wie du bist. bist. Oh, oh. Dann denkst du immer, das geht mir das Herz auf. Wand, ja, ich bleib so wie ich <lacht> bin. Danke. Es ist nämlich immer gut, wenn man so bleibt, wie man ist. Veränderung haben nur oh, was Gutes bedeutet. Boah, bloß nicht. Lieber also, tut so euch bleiben. den Zwang nicht an. Verändert euch nicht. Lasst die anderen sich verändern. Aber bleib du, wie du bist. <lacht> Sehr right, right. Right. Ja, schönes Schlusswort. Ähm, was sag mal? Tschüssinger. Tschüssinger. Tschüssinger. Okay. <lacht> Auf die gedachte 5. Okay. Tut's halt. 1, 2, 3, 4, 5. Tschüssinger. <lacht>